داو سراط مستقیم خارج کې مثاغ ذکر کئي سراط مستقیم خو اغا لار ته وئي چې باغې کې چې کوم دنو افراد او تفریتو نه وي اوس لکه کم سيز د چباغې کې افراد او تفریتو نه نو یو په العالمي طريقه سره ذکر کئي مصداقی ذکر کئی د ټول دن په حیثیت پاننے دویم مصداقی ذکر کئی مسلمانانو دن نا فرق و بارا کی دن نا مسلمانانو کی ډلی دیگا نا نفاغی کی اے مصداقی ذکر کئی چې سرات مستقیم کم دیں آو درم مصداقی ذکر کئی پیتبار چ کم دنو د سلوک با نه د تصووب پے اعتبار باندې دریمس دا ذکر کئ اول مصداق دا دی چې د سرات مستقیم نہ مراد شریعت د نبی علیہ الصلات والسلام نه د نبی علیہ الصلات والسلام د شریعت مقابله کئ شریعت د موسی علیه السلام شریعت د عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام په شریعت کې نسختښت ته او نه انتهايي نرمښت نه به کې افراط شته او نه به کې تپريچ ګور از زداز طریقې سره خبره کوم چې د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په شریعت اعتراض وارد نشي دوایي چې ورکول شي نو دادا مارز دا د مریض مطابق ورکول شي کنه ها صحیح ده کنه نو اسمانی شریعتونه دوا یا ني دي چې څنګه مریض او مرزي نو حق شان دي سوي دوايي نو موسی عليه سلام مخه ته چې کوم مرزيانو اي ته ايصا خلګو اي له دې دوايي اور ایله قانون را ولګو اے سلام مخاطب چ کم خلکونو ډیر نرم و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رافه و رحمه انی ته تشته کئشته قران کې قران کې تاسو وای کی ته ساده عربی عبارت وي تاسو حاشا کې صحیح نه کئ جتا غاډیر نرم نو چې مرس کمزور وي نو دوا یې لمس پکارتا نو هغه لګرې سਖ گزار قانون او بس کی په وت او تل وبس د نبی عليه الصلاة والسلام مخه تا دایمي قانونو سਖ پکیومو نرم پکیومو ګرم پکیومو او تر قیامت پورې خبره وا نو هغه نه ډیر سخت تکړهو نه ډیر رسول عليه الصلاة والسلام په قانون جلال غالبو نو موسی عليه الصلاة والسلام په قانون د عیسا عليه السلام په قانون جمال غالبو او د نبی عليه السلام قانون جامع الجلال والجمال اې کوم جلال او جمال مثال لکا د موسی عليه السلام په شریعت کې داو چې چا, چا قتل وکړ عمدن نو شوټ اډر هغه کې دیت نیت نهو دیت په کې رسول صلی الله علیه و سلام په شریعت کې صرف سديه دیت ای که قصاص نه وو صرف صوبې کې دیت زمون شریعت راغې وکوتوا علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانث بالانث نو فمن غفير له من اخیه شیئا فتبعوا بالمعروف واداون الیه بهسن ام قصاص راغ را نظم ابن ابي لهلال صلى الله عليه وسلم شريعت اغي که ته کمنو نه افراط ته او نه تفریط ته تطبیق شد نو السراط مستقيم نمراد شريعت محمدي على صاحبها الف الف تسلي و تحيا نا يوم از داخ شو وهذا صادق على شريعت محمد صلى الله عليه وسلم لانها متوسطه بين الافراط الذي في يد موسى عليه السلام وَتَفْرِيطَ الَّذِي فِي دِنِ اِسَى عَلَيْسَ الْسَلَامِ نایوہم اصداق شو جوین وَالَا قَائِدِ سُنَّتِ والجمع. اسلام کے دن نے اس میں اصداق ذکر گئی اسلام کے دن نا انہیں مختلف اڑلی دی صحیح دکھا نا موتازلہ دیو جھبریہ دیو شیعہ دیو خواریج دیو رواپیز دیو اشتاکنشت و دیکی اوس آقائد دا احل سنت والجماعت چی دی کانا نو دا سیرات مستقیم دی چه کم بیدتیان نی احل بیدعو دی کم اڈالا چی دا دا احل بیدعو کم ایو اڈالا چې دا نو پاگی که ویا افراتی او یا پکی طف احل سنت والجماعت چې دي نو بدی کې نه چی دی نو, نو؟ تف مثالونه ملاحظون په یو ځای ذکر کې د بلای شه دګینوجه لازم ماخه ته کوم ناس دي کنه دای له کده شرقات مقاله تل کرفوله دی لګه کافر لنده ریلم پکې بڑاس کوي بس د اهل سنت والجماعت مقابله کې یو مسله را مثالونه ذکر کړي یو مسله را اګه چې کم دنو دوړ 달리 دي یاو پلاو بل پلاو پمینت که لی سنت وال لکه دا بنده دی ځان چه والی انتسی شئی داته چه کم کارونه کوي کئی تاکو سه دا کتاب دی ماراو آغز داره اوز ایک دم داره چکس وگرم داره قتل نگورم بس ترگی میں پا ٹکڑه خبره او کومه نکوم نو داې ش د را بنده معله وې قتل که نه دی د خپلو اخپالو په خالق ته دی د خپلو افالو پ خپله ست دی حالال ته وګوره کوی چې کوو کو چې و نکووم ن کوي پوه کي که نه نو دی د د خپلو کارونو خالق په خپله دی دا ډېر او ګندا کیده ځې تفسییل نه کومه په ظار کې لکه خو ښکاري د دې مطلب لن دا دی چې الله رب العزت تر دې مخه پته نه و نه عوذ بالله چې غنی مخ کې لیکلي دي چې دا بنده با دا اکی او بس نا صافه کې بنده په خپل لږ کار سي او دې الله تر اوسه پته لږي چې اودې بنده دا و کړل زې ښا کې دا او دې ولا شو خبر کړې دا به دې معاف کله خبر وکړم دې شو واپس غواړم خلاکا بنده تاسو وي خالق چې د خپل افال په خپل سره خالد ته جبري وي وې سې خالق ته وې سې خالق ته بولته به وکړي کیږي نه که د خپل خوښ شي وې سې که د خپل خوښ شي لیکي وعده به کله خپل مهنت مزدوري برډر کې بچو کېږي نه غریب ډیر ځان به وکړي نده به کې شي خبره پويږي کخه دغه غړې مو زلال شي کخه دغه غړې نزي کخه دغه غړې سبق ته کېنیږي نکې نه دې مجبورۍ محض ده د د مثال داسې ده کل ميتي تي يد الغسال او حجر في يد الرامي د دې مثال داسې ده لکه کمله پلاس د لمبون کو کیا غلطه چې کمنه پلاس د وشتون کیږي دد څه اختیار ده بنده ته مجبورۍ سوې محض حال سنت والجماعت رالل وی نه خالق ته نه مجبور دی کاسب دی د پیدا کول و اختیار و سر نشتی و کسب کې مختار دی سیده علی رضی اللہ تعالی و تعالی امام بحنیف بارک چه سڑیو تاوی کنا متذلوی وی اختیار زمنگار ده او منگ ده خپلا فالو په خپلا سویو خالقانیو ناگو تاوی وی خپلا خالقی وی آو زه دا یو اوچ تکهناغ اوچ تکه زه دا بلله اوچ تکه چې ته ووازه په خپله یم خاک زه یوخ بلله خپسهکهه پهې اختیار ته و پهې بله کدي نی نو په خلک کې اختیارسته او په قثر کې اختیارست په خلک کدي اختیارو ما مهمنیهته زمونږ اختیار خپل دی غوتې خپله دی بیا ویزا دا زاد چی ده ویداد ساد مخرج نادا نا که سا خپلا اخ خلده که نا خپلا جبری نا دا زاد ده ده ادا د دا سی ده مخرج نیسه که ادا, ادا که ولی شی شون دیدی دی که نا او بی دا تاسو تا باوایی مونبو تا پا خواه بی ویلا علی بی تی سی ازا دا خو یا صدی ادا کی دي نه نبند ایزا ادا کوله شي دا شوند دی نه باندې او دی دی باسه کی ادا کی دې وي ز نو د جبر یو جبريه شو متزله او تقدريوي د جبر او دقدر په منس کې مطلب د چا شو اهل سنت والجماعت دوه مثال ذکر کړي یو طرف تر او افیض دي او بل طرف ته خوارج دي خوارج وي وی علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ کافر دین ارا وفزوی علی خدای دی علی څه دی خدای دی علی سنت والجماعت یو غل خرو غل په لوړ ووی نه کافر دی او نه خدای دی علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کم دنو پیغمبر صلی اللہ والسلام د ترجیح خلیفہ رابع دی اصلورم خلیفه دی لکه پیغمبر السلام ځم نه د پیغمبر السلام اولاد دا غننه دغه حیثیت ته دالی نو خدای دې او نه کافر دي دا ریفس او د خروج ترمیان د اخيده شو درم مثال ذکر کړي ځنې خلک د الله په صفاتو کې دوړ ډلې شو یو ډلې وي دا الله څخه دې نه اوذ بالله دا باباګان کې یا سرخوګه چې کمونو پلان کې باباخه کې اولاد پلان کې بابا ور کې یو پلان کې پلان کې کې یو پلان کې الله نه اوذ بالله چټي دي خارونو باندې کوي فارق بلد لرلالو زمون پشان دي دې مې د الله صفات زمون پشان دي سترګيم زمون پشان دي غوګونم زمون پشان دي الله سنم اره آل سنت الجما ترال د تشبيه او د تعفيل ترمن دي دا څه غول خوړي الله له صفات ته زمون پشان ني دي صفات او انکار هم کوو او زمون پشان دي او معنا الله صفات ته الله کارونه کې زمون پشان دي نه کوي لسه کمس دا میانستر میانزا ملاجیون توبه خدای توبه دا جیلمنه نو پا یو سای دا دو میشالون دا تووی و دویم مثداق و علاقای دا سنت والجماعات او دا صادق تا پا قاید دا سنت والجماعات فا انها متوسطتون دا چه کمنون متوسط تی بین الجبر والقدر دا یو مثال شو و بین الربز والخروج دا دویم میسال شو و بین التشبیح والتاتیل دا درم مثال شو حغه چې کمدننو اافرات او تفریض چې في غیرې ها په دی الا په نورو ک دی چې غیر چې اللاده سونه او جماعت نه په نورو کېدي در مزداک والا طریخ سلوکن جامیان بین محبتې واللاقل فلا کوونکن محز مفیان ال الج ولا ق اقلند سرپ موات یاره خدای بدل د کتابو تهفیقدر کې ته الله تعالی تا د طلوع طریقې ته سلوکوي سلوک سلوک ال الله تاسو به چې کتابونو کې کی لیدلیو دا بوم لیدلی شی پلان کې سالک ته او چا سره به دال کې چې قدوه تو سالکین سره سالکینو, سالکینو مقتدا او کتاب کتابوم لیدلی تربیه تو سالکینو دا چې کتابونه دي په پیسو ملایويږي نو سلوک الاله دا الله رب ال عزت ته د طلولار نو یو د دې چې عاشق لیوانې شي عاشق څه شي لیوانې شي نو قران ګوري نه حدیث ګوري او بس وایز لیوانې ما ورګړ مې کتو او د ځان نه کوم مجذوب لیوانې جوړ کې لقا منصور حلاج چې شو بس آغاوی بس تغوی برداشت وداسی بیا چې کمندو لکه پکې سرو مو خور قبر کړه دال پمینا کې منصور کانا خلق بیا شاعران چې کمندو وي مړ مې کاو قبول مې کړه او دار مې کا منصور مې کړه کانا نو بیا غیضا خبرې کې ناغا نا بس لوونېشي جذب او عشق غیپ سی شي نو قرانته ګوري نه حدیث ته ګوري زه په الله باندې مې نه په الله رب عزت پسی زما او زال الله پلاس پیدا کړم او زو داسې ما او داسې ما, ما بیا ځان تسوي سنوري قسي جوړو کی نو قران رهنمایي نه د حديث رهنمایي صحیح وا دوی موي بزوز پخ پلا شيما زمان الله تاجتنه مبلس تاجت ززان لپلاریم زان لپلاریم لپ نو یو عشق محس کی له ونټوب شروع کی پيشه کلیوونه شي او بل عقل محض کی نو مولحد شي فلسفي به مان شي د آل سنت والجماعت د سالکین او صوفیاء او لار د قران او سنت پر نه کله الله محبت حاصل ول دا صراط مستقيم دا سرات مستقیم مستقيم د قران او سنت پر نه کله الله رب العزت محبت حاصل ول دا چې کمندونو صراط مستقيم مسدار څنګه دریم ذکر کړي والا طریق والا طریق سلوک د سلوک هغه لار چې جامع بین المحبه ولقل چغه چې م کوون کې د محبت ته هم د چادهقل فلا کوو اشقان م او صرف شک نه دی چې موفزییان ال الجذب چا می شي لی ون تووبته بللان کې مجبوب دی مجذوب کېېې د موب ل کاامینو هم چلاسی ولاقول وکل او نه چې کمونونهقل صرف شي چې موسلاً الله والفا سفا چغه توون کې شيله د او ففل سفته نه اوض الله من او پهدي کې اشاره ده إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الذي هدان صراط المستقيم کې دغه اهدنا الصراط المستقيم سورته فاتحه ته صدا اشاره او صلاة